Олексія Чалого. Чалий відмовився визнавати нову владу в Києві. Пізніше він стане одним із тих, хто в Москві підпише договір про приєднання Криму та Севастополя до Російської Федерації. Того ж дня Російська Федерація відкликала свого посла Михайла Зурабова з України для консультації. 25 лютого Сепаратистські акції організували перед Кримським парламентом, після чого, власне, і розпочали вторгнення. Вночі проти 27 лютого 2014-го будівлі парламенту і уряду Автономної Республіки Крим захопили невідомі бойовики, вивісивши на дахах прапор Російської Федерації. Далі почалася Демократія по-російськи. Пізніше, виправдовуючись перед світовою спільнотою через анексію Кримського півострова, російське МЗС не раз наголошувало, що Росія не мала жодного стосунку до подій у Криму, що референдум, віддалення від України та подальше приєднання Криму до Російської Федерації – це результат складних внутрішньополітичних, але цілком демократичних процесів, рушійною силою яких є так званий кримський народ. Волевиявлення виявлення кримського народу сталося якраз тоді вночі з 26 на 27 лютого 2014 року. У день 27 лютого в озброєними автоматичною зброєю та найновішими російськими гранатометами-бойовиками будівлі Верховної Ради Криму з піднятим над будинком прапором Росії без посилання на жоден чинний нормативний акт України, без жодного документального чи візуального свідчення проведеного голосування, було ухвалено рішення про референдум щодо статусу Криму, а також проголошено нового прем'єр-міністра республіки Сергія Аксьонова. До лютого 2014-го Сергій Аксьонов 1972 року народження Молдаванин за походженням – це молодовідомий український політик, знаний вкрай обмеженої групкою людей в Криму, Причому винятково через його українофобські заяви та кримінальне минуле, 22 грудня 2009-го, задовго до Євромайдану та початку російської агресії, на прес-конференції в Сімферополі тогочасний заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Михайло Бахарів, оприлюднив інформацію про причетність у 1917, 90 роки Сергія Аксьонова до організованого злочинного угруповання «Сайлем», у якому той фігурував під прізвиськом «Гоблін». з 2008 року Аксьонов – член громадських організацій «Російська громада Криму» та «Громадський актив Криму» 2009-го очолив всекримський суспільно-політичний рух Російська єдність. Попри те, що голосування за обрання Ксьонова головою уряду автономії проходило під дулами автоматів, російські ЗМІ величали його народним прем'єром. Це, як на мене, трохи дивно та надміру патетично, оскільки геть не збігається із результатами попередніх виборів до парламенту Криму того самого парламенту, який проголосував за народного прем'єра, на яких партія Аксіонова російська єдність набрала аж відсотка голосів, отримавши всього три депутатські крісла. Погодьтеся, 4% замало, щоб претендувати на звання народного. 27 лютого невідомими у військовій формі без розпізнавальних знаків було захоплено аеропорт Бельбек у Севастополі, а також зупинено поромну переправу в Керчі. 1 березня 2014-го народний прем'єр Криму Сергій Аксьонов звернувся до Володимира Путіна з проханням посприяти в забезпеченні миру та спокою на території Автономної Республіки Крим. Того ж дня російський президент відправив до Ради Федерації запит на дозвіл ввести до Криму російські війська. Проте, як проходило голосування сенаторів, я написав у п'ятому параграфі другого розділу. Відразу після отримання дозволу від Ради Федерації російські війська розпочали неприховане блокування українських військових частин, транспортних магістралей та інших стратегічних об'єктів на території Криму. Частину завдань виконували переодягнені у форму українського загону спеціального призначення «Беркут» російські десантники 31-ї окремої десантно-штурмової бригади. Решта військових діяла у формі без розпізнавальних знаків, при що дістала назву «зелені чоловічки». Із величезним запізненням аж через чотири місяці, 2 липня 2014-го, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва у Європі ОБСЄ визнає очевидним. Визначивши неспровоковані та засновані на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах дії Росії військовою агресією на догоду власним інтересам. Спочатку напхана озброєними людьми, Верховна Рада Криму призначила проведення референдуму щодо визначення статусу Криму на 25 травня 2014 року. На момент голосування 27 лютого, Центральна київська влада де-факто була неспроможна скасувати незаконне рішення. У лютому-березні 2014-го Київ просто не мав для цього засобів. Бійці загонів спецпризначення МВС були деморалізовані після перемоги Майдану, подекуду відкрито переходила на бік сепаратистів, а більшість заклякла в невизначеності не знаючи, чи їм наказом підкорятися, кращого часу для початку анексії, годі вигадати. Втім українська влада почала приходити до тями по-поволі, та все швидше, ніж на це розраховували ініціатори псевдореферендуму, через що голосування перенесли спочатку на 30 березня.